чов царювати лицар і дипломат, а в Туреччині на престолі. Сидить недоумкуватий султан. Ця біда візерю почалася з фальшивого твердження. Будь цим то не може бути різних народів на лоні ісламу. Скільки крові марно пролилося во ім'я цього догмату. А що вийшло? Татари залишилися татарами, точніше озлобленими татарами, болгари і греки ісламу не прийняли. Мало того, у боротьбі проти нашої імперії вони зміцніли духовно і розплата над турками неминуча. Хіба ти не був свідком того, як з'єдналися в спільній боротьбі Проти нас русські і українці під Азовом. А що, власне, винен турк? Чому краще жити від того, що османи розповзлися по світу? Чи потрібна йому Сербія або Єгипет для того, щоб він мав що їсти? Але відповідати змусять. Невже немає ніякого виходу? Турки почали своє існування з завоювань. Я ж гадаю, що народ, який не поклав міцних основ свого власного господарства, повинен бути сам із собою, бо коли він прагне розвиватися за рахунок інших, тоді стається щось зовсім протилежне його бажанню. Підкорені народи міцніють, панів ніж вироджуються. Живочи чужим хлібом, розумом, мистецтвом. «Наче чорний демон ти пророкуєш усім нам загибель, Омаре. Як же так? Пропаде наша могутність і сліду від неї не залишиться. Хто це може знати?» відповів Омар ухильно. «Он глянь на золотий піастр. Золотом є змістом монети. Сама ж монета є тільки формою для змісту. Хтось колись з'єднав зміст з формою з метою користі. Уяви собі, що мета раптом втрачена, піастер не йде на ринку. Хіба пропаде зміст, якщо він справді золотий? Ні, він потрібний для нової форми, для нової мети. Тихо відчинилися двері до візирова Селя Млика на порозі стояв озброєний Капеджій. Сіпнулися вгору на вислі брови Азем Паші. «Хто тобі дозволив заходити в мій палац?» – запитав Грізно. «Султан Султанів Ібрагім велить тобі зараз же з'явитися перед його очі?» – відповів Капеджій, не кланяючись. Аземпаша перевів погляд на Амара. Меддах знервовано теребив бороду. Обидва знали, годі сподіватися добра, коли візира викликає не капу, а за, а озброєний охорониць султанських дверей. «Скажи султанові, що я прийду», – мовив Аземпаша. «Мені велено прийти з тобою». Великий візирю, почекай мене біля входу. Омар підвівся. Прийми ще одну мою пораду, Ефенді, бо потрібна нині державі твоя розумна голова. Коли йдеш до сліпця, заплющ одне око. Ні, відповів візир. Досить я заплющував свої очі на безумство султана. Далі не велить мені цього робити, ні Бог. Ні совість. Ти ж бережи себе, вмаре, і більше не приходь сюди, хто б тебе не просив. Ті часи, коли цар жадав мудрого слова минули, коли володар доходить до самодувства і вважає всі свої діла і вчинки доцільними, тоді вчителі стають зайвими. Вони заважають і їм стенають голови. А зем паша приклав руку до грудей. Прощаючись Маром і вийшов із селямлика. Небо тремтіло осінньою синєвою над притихлим бію ксараєм. Три мури, один від одного вищий, що огороджували султанські палаци, здавалось, підпирали довкола горизонт і відзначив для себе візир, що донині. Його світ був не більший від цієї криниці, з якої видно невелике кружальце неба. Меддах Омар ніби вивів його на височенний мінарет, і Азем Паша побачив, що дуже мало світу вміщується в Султанському, в дворі в Стамбулі, і що ціла імперія, ще не весь світ, у білій кереї, у гостроверхій смушвій шапці Величний і неприступний Азем Паша Підійшов до дверей султанського селя Млика І розступились перед ним капеджії «Яку справу маєш до мене, султане?» Мовив різько Азем Паша І глянув на Нур-Алі, що стояв у позі рисі Готовий до стрибка. Чи не міг би я залишитися з тобою на одинці, як це личить великому візирві на аудієнці у султана? Отчі Ібрагіма налились червінню. Він скочив до азем паші, вчепився йому в бороду і завищав. Де замбул? Де замбул? а земпашарвучким рухом відвів кисляві руки султана. Замбул? Не можу знати, де він. Я відаю армію і стосунками з державами, а не гаремом. Де Замбул? махав кулаками Ібрагім, і вістерці тупав ногами. Він утік цієї ночі на воєнній галері, «А ти нічого не знаєш? Знайди зараз Замбула, або віддай свою голову!» – репетував султан. І піна котилася з його рота. Візир злорадно посміхнувся. «Кожний цар, – сказав він, – який сп'янів від сваволі, твердіє тоді, коли влада з його рук вислизає. Замбул був твоїм першим радником. Я над ним невладний. Дозволь, султане, мені сказати слово. Повернувся до Ібрагіма Нуралі. Замбул купив галеру у Каподана Баші. Я арештував адмірала, і ти матимеш змогу покарати його якою хочеш карою. Але ж не може бути, щоб такі справи Творилися безвідома командуючого військами. Ібрагім остопів від такого повідомлення Яничара Агі. Він був знову заврещав, та від страху пропав голос, і замість крику...